Vagyú tanyán kínos lassúsággal telt el a nap hátralévő lévő része. Most látták csak, hogy a vidám lány milyen eleven élettel töltötte meg az egész házat, amikor elhagyta őket. Este Steve félrevonta vonta Hol van Perkins? kérdezte. Egész nap nem láttam. Nem tudom, talán kiment valahova a nyájak után, válaszolta Dick közönösen. A következő napot Dick az alsó tanyán töltötte. Mikor hazatért, Steve izgatottan futott eléje. – Perkins veled volt? – Hogyan? Még mindig nem tért vissza? – kérdezte Dick megütődve. – Mindig gyanús volt nekem az a fickó, de most, hogy észrevettem, kihallgatta a beszélgetésünket, már bizonyosra veszem, hogy Rogersék kéme. – Hát ő hallgatódzott. Azért rohantál ki? – Igen, de akkor már üres volt a másik szoba, és ő eléggé messze az eresz alatt ült, és valami szíjak zsírozásával foglalkozott. De azért a fejemet teszem rá, hogy egy perccel előbb még a beszélgetésünket hallgatta. Felelte Steve, és a lovához indult. Hová mész? állította meg Dick. Enniék után. Ha Perkins valóban áruló, akkor az emberei már rég úton vannak, hogy megszerezzék az iratokat. Azt hiszem, kiség sötéten gondolkozó Steve. Perkins olyan gyűlölettel beszélt mindig Rogersről, nem tudom elképzelni, hogy még mindig az ő szolgálatába álljon. És ennyi idő alatt már hányszor nyílt volna alkalma, hogy elpusztítson bennünket? Ne feledd, hogy Rogersnak mindig fontosabb volt a leveles doboz, mint a mi halálunk. Most, hogy mi megláttuk az agyullőt serif mellett, most már elpusztítana bennünket minden áron. De ezt Perkins nem tudhatja. Mindegy, várjunk még, mondta Dick. Én honnap bemegyek a városba és tisztázom az ügyet. Azután, ha szükséges, együtt indulunk utánuk. Dick nem akart még egy napot várni, de végül is beleegyezett abba, hogy reggelig még vár. Hát, ha még az éjjel hazatér Perkins. Steve Derrick hajnali három órakor talpon volt. Első útja a vezetett. Perkins ágya üres volt. Merő kíváncsiságból a hómia közé nyúlt. Egy cifra zsebkést, egy tarka ostort és egy fekete sejem darabot talált. Kisimitotta, és nagy meglepetéssel látta, hogy állarc. arc. Félredobta, majd hirtelen utána nyúlt. Ki tudja, mire lesz ez még jó, dörmögte magába. Arcára illesztette, és belépett Peterson szobájába. Old Dick, ébredj fel, szólt félhangosan. Dick felpillantott, és amint az állarcos embert meglátta a szobájába, lekapta a puskáját a falról. Ne lőj, te gyilkos, én vagyok, Nevetett Steve, és levette a kis darabot. Esküdni mertem volna, hogy az a mexikói törtbe, kiáltotta Dick. Átkozottul megváltoztatott az a kis sejem, roncs. Onnét vetted? Perkins holmijai között találtam. Reteszeljétek be az ajtókat, mert nem csak én, hanem esetleg veszedelmesebb állarcos is betoppanhat ide. Nos, öreg Dick, Isten veled! Indulsz? kérdezte Dick csodálkozva. Igen, Perkins nincs itt, és azt hiszem nem jön többé vissza. Ha mégis megjönne, dob ki. Melegen kezet szorítottak, és Steve a következő pillanatban már a lován ült. Black Devil már úgy is unta a hosszú tétlenséget. Most kéjjel szimatott bele a hűvös hajnali levegőbe, és könnyű, táncos léptekkel rohant arra, amerre azelőtt másfél nappal Annie Peters és Joe Walkins elindultak. Nyolc óra felé Steve megtalálta az első pihenőjüket. Tehát itt voltatok tegnap előtt este? Dörmögte Steve maga elé. Szegény enni, de sokáig tart még, amíg mi érem. Hat óra, mondta, amikor elérte ennyi második tábor helyét. Itt már csak egy nappal vannak előttem, suttogta boldogan maga elé. Büszkeség öntötte el arra a gondolatra, hogy Ennyi mi pompásan tartja az iramot, hiszen neki is egész napjába telt, míg az ő másfél napi útjukat meg tudta tenni. Egyszer csak úgy érezte, hogy a vér megfagy az erejében. Délnyugat felől patkónyomok csatlakoztak Joe-ék patkónyomaihoz. Egy percig sem áltatta magát, rögtön tudta, hogy ezek csak Rogers legényei lehetnek. Leszállt a lováról és megvizsgálta a nyomokat. Öten vannak, dörmögte meg döbbenve. Az egyik nyomot különösen sokáig vizsgálta. Ki ülhet ezen a hatalmas állaton? Óriási, de könnyű léptű, jó vérű ló. Hirtelen eszébe jutott az a hatalmas fekete paripa, amelyiket a derik tanyán látott, és úgy érezte, jeges kés szorítja össze a szívét. Ez Eriko, suttogta megborzadva, Istenem mi lesz, ennivel? Úgy érezte, hogy minden tagjából elszár az erő. Meredten bámulta a nyomokat, majd hirtelen eszébe jutott valami, és vidáman kiáltott fel. Háló, Black Devil! <laughs> Nincs semmi baj, ha ennyieknek egy napi előnyük van. Ezek a fickok pedig hat-hét órával vannak előttük. Útól érjük őket, mielőtt ennét bánthatnák. Black Devil vidám nyerítéssel válaszolt gazdája szavaira, és a következő pillanatban már gyors iramba rohantak tovább. Este nyolc óra után már annyira sötét volt, hogy a nyomokat egyáltalán nem lehetett kivenni. Ekkor Steve megállította a lovát, levette róla a szerszámokat és megcírógatta. – De gyerek vagy Black Devil. Ha így viselkez továbbra is, megmentjük Eniéket. Eriko négy órával van előttem. Enni nyolc, kilenc órányira van. Enni, enni, suttogta boldogan. Nem is tudod, hogy milyen közel vagyok.